Book two. 2ูเจหมายเลข h l e n นจำนวนดิฉันนับฉันนับหนึ่ง สองสามหนึ่ง่ดิฉันนับถึงสามฉ äh ันนับถึงสามฉันนับถึงสามฉันนับถึงส e มฉันนับถึงฉันนับ Ich zähle weiter. Z, H, ha, O. Vier, fünf, sechs. Vier, fünf, sechs. gao. Sieben, acht, neun. Sieben, acht, neun. die Schan, Ich zähle. Ich zähle. Kun nap. Du zählst. Du zählst. Kau nap. Er zählt. Er zählt. Nung, er T1. der Erste. Eins, der erste. Song, T-song. Zwei, der zweite. Zwei, der zweite. Sam, T-sam. Drei, der dritte. Drei, der dritte. Si, T-si. vier, der vierte vier, der vierte ha, t h fünf, der fünfte fünf, der fünfte ho, t h sechs, der sechste sechs, der sechste sieben, der siebte, sieben, der siebte, Bäh, die Bäh. acht, der achte, acht, der achte, Gau, die Gau. neun, der neunte, neun Der Neunte.